в якій розповідалося, що виконроб тиждень тому привів своїх найдосвідченіших реставраторів до урядового житлового будинку в історичному центрі Києва. Очевидно, з наміром розпочати реставраційні роботи. Але вчора виконроба спіткала загадкова смерть. Будинок цей покинуто 15 років тому, бо його мешканці – досить часто і безпричинно вмирали. Але нове керівництво, видати з усього далеке від забувонності, вирішило знову заселити ці вищою мірою комфортабельні помешкання. Виконроб Софроненко став першою жертвою цього загадкового, може і проклятого кимось будинку. Газета пообіцяла здійснити власне розслідування всіх подій, що так чи інакше пов'язані із цим будинком, і надрукувати про це серію репортажів. Можна було б подзвонити до редакції і зв'язатися із автором статті, але у Оксани уже й без того гуділа голова від телефонних дзвінків. Швиденько зібравшись, Оксана помчала до того загадкового будинку. Звісно ж, туди її не впустили. Демократична влада охороняла себе так само ретельно, як і плутократична. Міліціонерів у під'їзді було два, Оксана – одна. Демонстрування особистого посвідчення, перед яким відчиняються всі двері, тут не діяло. «Стороннім не можна», – заявив старший із міліціонерів. «Ви ж бачите, я службова особа. Мені треба познайомитися із цим будинком. Це не будинок. А що ж це? Це об'єкт. Я повинна познайомитися з об'єктом. Він не діє. Тут іде ремонт. Коли так, покличте виконроба. Виконроб вибув у невідомому напрямі. Когось з робітників. Обідня перерва, усі виїхали. Віват юстиція. Закусивши губу, Оксана відступила. Щоб хоч трохи заспокоїтися, дійшла до маленького скверика перед Андріївською церквою. Сіла там на дерев'яну лавку, заплющила очі. Здається, вона вибрала найневдальше в усьому Києві місце для вспокоєння. Десятки велетенських іноземних автобусів – Різнобарною, безперервною гусеницею повзли сюди по Володимирській вулиці, на мить завмирали біля скверика, вивергали з себе цілі натовпи галасливих туристів, пахкаючи смердючими вихлопами, повзли назад. Огинаючи скверик, а орди глобтротерів дерлися по гранітних сходах до фундаментів десятинної церкви, котилися вниз у Андріївському узвозу фотографувалися перед геніальним творінням Растреллі. Коли Оксана розплющила очі, на незайнятій перед тим лавочці виявився ще хтось. Куценький чоловічок у чистенькій синій спецівці, накривши обличчя солдатською панамкою, спокійно лежав перед Оксаною. Руки складені на грудях Ноги, як у солдата, постійці струнко. Спокій і розслабленість, гідні заздрощу. Відчувши, що Оксана збирається йти, чоловічок сказав, «Ось слухайте сюди, підіть у ближні Лаврські печери і поцікавтесь мощами блаженого Агапіта-цілителя. Ви до мене?» – здивувалась Оксана. «До вас же». У мене обідня перерва. Я завжди тут отак відпочиваю. А завтра, коли ви побудете в печерах, я вам подзвоню. Кажіть свій телефон, я запам'ятаю. Вас до мене підіслали? – спитала Оксана. Ніхто мене не посилав. Кажіть телефон і йдіть. Завтра я вам все розкажу». Коли цей химерний чоловічок справді щось знає, то він свідок.